Hat az utcák csendesek voltak. Krissza sötétség takarásában maradt, még akkor is, ha úgy látta, hogy senki sem volt a közelben. Nagyjából hajnali három óra után lehetett már, mazaz körülbelül három órát simulált a rendszer. A hamis éjszaka volt egy hol csarlót és néhány felhőt mutatott, amelyek lustán íveltek a feje fölött elterülő kivetítőkön. Emlékeztetnie kellett magát, hogy itt semmi sem valódi. A digitális vetítés elrejtette az LV 1213 igazi égboltját. Az időérzéke teljesen összezavarodott ebben a digitális valóságban. A fejében újra és újra hallotta azt az öt szót, amitől nem tudott szabadulni, mióta meghallotta. Nem kellett volna ezt tennünk. Elizabeth időnként azzal vádolta, hogy megszállottan viselkedik, ahogy a parancsnokai is ezt rótták fel neki. Pedig ez is hozzájárult ahhoz, hogy valójában jó katona lett belőle. Soha nem vette készpénznek a dolgokat, mindig mindennek utána nézett, és ellenőrizte minden egyes szituáció legapróbb részleteit is. Ez sajnos időnként csurlódásokhoz vezetett a társas kapcsolataiban. Túl rámenős volt, amikor nem volt rá szükség. Tökéletességet követelt, amikor az lehetetlen volt. Ez volt a gyökere nem egy veszekedésnek Elizabettel. Chris végig sétált a főtér szélén, elkerülve az utcai lámpákat és az üzletek hátsó része felé vette az irányt, egy olyan terület felé, amelyet a Lexa által kalauzolt OST kőrútjaik során nem láttak. Sötét volt az üzletek mögött, de ahogy tovább haladt, meglátotta távolban egy fákkal benőtt ligetet. Lexa mesélt arról, hogy Margaret Livingston munkája nyomán a kolónia képessé vált gyorsított ütemben megnöveszteni a fákat, de ilyen nagy számban látni ezt a burjánzó növényzetet még a sötétben is lenyűgöző volt számára. Chris pillantott, de a környék teljesen kihalt volt. A férfi határozott léptekkel indult el a fák felé. A sűrűben csendes volt minden, sokkal csendesebb, mint a város más részein. Krisz megcsodálta a fatörzseket, ahogy egyre mélyebbre sétált közöttük. Többet is megérintett a tenyerével, és gyönyörködött a bőréhez simuló érdes kéregben. Pillanatokkal később kénytelen volt megtámaszkodni az egyik fának a törzsében, mert szorongó nyugtalanság tört rá, és úgy érezte magát, mint amikor harc közben elkapja valami izgatott adrenalin löket. Így a normális hétköznapokban még soha nem érezte magát. Nyugtalanító volt ez a felismerés, azon tűnődött, vajon ez a közérzete a menekülésükkor a fejére kapott ütés miatt jött ki rajta. Amikor a szállítóhajóról a mentő kapszulájuk katapultált, nagy erővel neki csapódtak a szétteső hajó egyik oldalfalának, mielőtt pörögve kivágódtak a világűrbe. Akkor csapódott neki a fejének valami a beálló sötétségben, amitől el is kábult percekre. Éppen amikor megfordult volna, hogy visszainduljon a lányaihoz, mert már így is sokat időzött távol tőlük, egy távoli szokatlan zaj felkeltette a figyelmét. Megtorpont, úgy fülelt a sötétben, de a zaj nem ismétlődött meg, ezért tovább indult. Különösen hatott rá az észlelt zaj. Határozottan fémcsikorgásnak hallotta, amelyet halk, kiabáló emberi hangok követtek. Ez a hajnali időben szokatlannak tűnt ebben az Ámos bányász kolóniában. Chris úgy gondolta, hogy elkanyarodik abba az irányba a fák árnyékában megbújva, ahonnan a nyugtalanító zaj származhatott, bár már teljesen visszatért a néma nyugalom, elcsendesedett a környék. A férfit hirtelen kétségek kezdték gyötörni, hogy talán csak halucinálta az iménti, ismeretlen hangokat. De ekkor egy nagy építmény szilló vélte felismerni az erdő szélén. A hatalmas épület nem sokára már teljes életnagyságban tornyosult előtte. Ez volt a legnagyobb építmény, amit eddig az ost látott. Amikor elérte a fák utolsó sorát, lassított, majd megmerevedett az ágak mély sötétségében. Várt, amíg a szeme alkalmazkodott az épület felől érkező fényhez. Tisztán kivette már, hogy egy fából készült raktárépület volt előtte. A külső falait nagyon sötét színűre festették, sötétkékre vagy barnára, talán feketére. A mesterséges éjszaka homályos sötétjében lehetetlen volt megállapítani a színeket. Semmi szokatlan nem volt az épületben, a méretén kívül és azon kívül, hogy teljesen magányosan állt egy tisztáson, távol minden más építménytől, amit eddig látott a kolónián. Talán még sok mindent nem ismert meg erről a helyről, mégis a hangok, amelyeket hallani vélt, Valamit elindítottak az elméje mélyében. Úgy érezte, hogy semmi oka sincs az aggodalomra, de a kíváncsisága mégis tovább hajtotta. Egy kis bizonytalankodást követően, biztosra véve, hogy senki sincs a közelben, Krisz elindult az árnyékból a viszonylag világos, hamis holdfényben. A levegő hőmérséklete tökéletes volt számára. Emlékezett rá, hogy legszakorábban az éjszaka folyamán a bárban elmondta neki, hogy a kupolán belüli klímát úgy kalibrálták, hogy az emberek számára a legkellemesebb legyen, úgy alakították ki, hogy a hőmérséklet a lehető legjobban hasonlítson egy tökéletes földi koranyári naphoz. Krisz lassú léptekkel közeledett a raktárhoz, egyre beljebb haladt a hold és a raktár külső fényeinek megvilágításában. Gondolatai ismét elkalandoztak, miközben lassan haladt az ismeretlen épület felé. Az ideális hőmérséklet csak egy újabb példája volt e hely tökéletességének. A lányai nevetésének hangja, ahogy korábban az étteremben vadul szaladgáltak, újra lejátszódott a fejében, és Lexa szájának édes íze. Elizabeth halála óta nem csókolta meg idegen nő, és ezért az érzelmeinek ellentmondásos hullámai gyötörték. Nem érezte úgy, hogy elárulta volna a feleségét, de ugyanakkor nem volt biztos benne, hogy valóban vonzódik Elekszához. Igen, a nő gyönyörű, okos és erős volt, de volt benne valami visszafogott kisugárzás is, talán a munkájából adódóan, hogy ő az egyik vezetője a telepnek, a USM egyik előörsén. Nem felejthette el, egy pillanatra sem, hogy a kolónia idilli kisugárzása ellenére még mindig egy olyan szikladarabon helyezkedett el, ahol a jelek szerint állandó, borzalmas viharok tombolnak, bármit is mutasson a hazug belső digitáliségból. Krisz nagy levegőt vett, agyának taktikai oldala teljesen ellentétben állt az érzéseivel. Gyakran tapasztalta, hogy tud katonaként gondolkodni, vagy úgy gondolkodni, mint egy apa, de szinte soha nem ment neki ez egyszerre. Valójában Elizabeth halála óta Alisa volt az, akire mindig is tudott támaszkodni, akitől mindig a legészszerűbb, legjobb tanácsokat kapta. Már attól összeszorult a gyomra, hogy az elvesztett családi útonra gondolt. Most bánta igazán, hogy időnként kisé túl kemény volt vele, és kevésbé kezelte úgy, mint egy embert. Persze nem volt ember, csak egy gép, de mégis azt kívánta, bár csak bocsánatot kérhetne tőle. Hé! szólította meg hirtelen egy hang, kirángatva őt az emlékeiből Nem lehet itt! Nem léphet be ide a területre! Chris halkan káromkodott, amikor meglátta a férfit, akinek a raktár egyik reflektora kirajzolta a körvonalát. Hagyta, mint egy kezdő, hogy elkalandozzanak a gondolatai. És ezért a figyelmetlensége lebuktatta. Mérges volt, mert tudta, hogy egy esetleges harci helyzetben most már halott lenne. Ösztönösen felemelte a kezét a szeme elé, és a fénybe hunyorgott. A közeledő férfi megállt, a jobb keze a csípőjén volt. Talán egy fegyver van ott. Futott át a gondolat krizben. Nem lehetett ebben biztos, de nem zárhatta ki ezt sem, ezért megpróbált lassan mozdulni, nyugodtan lélegezni, majd mosolyt erőltetett az arcára. – Csak sétálni jöttem – magyarázta a lehető legártatlanabbul. Most hirtelen még kíváncsibbá vált. – Egy raktár, amelynek 24 órás őrzésre van szüksége egy bányászkolónián? Talán a kvadromitot védik, amit minden nap bányásznak? Talán. Fészkelte be magát a gondolata fejébe. Az óestének erre a részére senki nem léphet be sem nappal, sem éjjel, ezt tudnia kellene, kiáltotta felé az ismeretlen férfi határozott számonkéréssel. Új vagyok erre felé, mondta Krisz naív barátságos hangon. Krisz felismerte ezt a típust. Egy ember, akinek egy csepni hatalmat adtak. Ezért hirtelen úgy érzi, hogy kötelessége uralkodni azon, akin csak tud. Talán hallott róla, a lányaimmal pár napja kényszerleszállást hajtottunk végre. Ó, igen, mondta a fickó őszinte érdeklődést színlelve. Hát én leszarom, ön most egy tiltott zónában van, kérem távozzon mielőbb. Menje haza oda, ahová tartozik, a kislányokhoz. Kriszt tudta, hogy pontosan ezt kellene tennie, Bocsánatot kérni, megfordulni és visszasétálni a házba, amelyet ez a telep oly kedvesen biztosított számára. Aludnia kellene egy kicsit, másnap reggel felébredni és elkezdeni egy új napot. Talán még egy tervet is ki kellene dolgoznia, hogy hogyan tudnának beilleszkedni az óestén való életbe. Ehelyett a logikus lépés helyett ismét megszólalt. Mit mondott nekem? A férfi Krisz kérdésére határozott mozdulattal előrelépett, közben feltárultak a vonásai. Ugyanolyan magas volt, mint Krisz, de fiatalabb, valószínűleg a huszas évei végén járhatott, tisztára borotvált, vált, Casgraway hoz hasonló frizurával. Elképzelhető, hogy ő is egy leszerelt katona. Aztán a gúnyos mosoly felsőbbrendűségi érzésekről árulkodott. Magának nem szabad itt lennie. Újával Krisz melkasába bökött, miközben kimondta a következő szavakat. Ma azonnal menjen haza. Kris elméjének egy mély része másodszor is azt tanácsolta neki, hogy menjen el, hogy semmit sem nyere azzal, ha megadja ennek a férfinak, amit az akar, az ellenállást. De neki gyakran nehezére esett elsétálni a konfliktusok elől, ami sokszor bajba is keverte. A felettesei mindig is mondták neki, hogy jobban kellene a parancsokra hallgatnia. Kényszerítsen, súgta oda vigyorogva halkan a férfinak. A fiatal férfi gyorsabb volt, mint a bányászok a bárban, ezt Krisznek el kellett ismernie, amikor a férfi támadó őkle egyenesen az arcába csapódott. Krisz gyakran keveredett harcba. Az ütés ellenére érezte, hogy ez a kölyök gyenge buhány és csupa is, mint oly sok ember, akivel életében már összecsapott. Sokszor és sok különböző bolygón kapott már keményebb verést, hozzá volt szokva a keménykedéshez. A korábbi dulakodás okozta fájdalom ellenére, a maga gyorsaságával válaszolt, és egy olyan felütéssel találta el a srác állát, amit az nem is látott. A fiút az ellencsapás lendülete és ereje hátra vetette. Pár hátráló lépés után megbicsaklott, mert a lábai már nem engedelmeskedtek neki, majd hang nélkül összeesett. Krisz előre lépett, készen arra, hogy folytassa a küzdelmet. A férfi sértegette őt, megtámadta és meg is ütötte. Krisz az ilyesmit nem nagyon viselte el. Túl sok mindenem ment keresztül az elmúlt néhány napban, de az elmúlt néhány éve is keményen telt. Annyi mindent és mindenkit elvesztett, Túl sokat. A fenébe is. Ha hagyja, hogy egy túlbuzgó zsarnok erőszakoskodjon vele. Ahogy megragadta az ernyet férfi ingét és felemelte, a másik öklét hátra húzva, a háta mögül meghallotta az újabb kiáltást. Hé! Kris azonnal elengedte a férfit, aki visszahanyatlott a porba. Elméje kitisztult, a szígyen azonnal elöntötte. Jobban megnézte az alatta a földön fekvő őrt, és látta a félelmet annak arcán. A férfias kemény burkolata egyetlen ütés után szétmorzsolódott, hogy átadja a helyét egy megszeppent fiúcskának. Krisz felsóhajtott, mert most tudatosult benne, hogy túllépett egy határt, mert a fiú annak ellenére, hogy egy ellenszenves bunkó volt, mégiscsak a munkáját végezte. Chris lassan megfordult. Kazgrow a raktár felől közeledett, egyik keze az fegyverén nyugodott. Chris azonnal felismerte a férfit. Körülbelül egy idősek lehetünk. Állapította meg magában, de ő mégis úgy érezte magát, mint egy tinédzser, akit lopáson kaptak. – Kazgrow, nézze, én – kezdett el magyarázkodni Chris – de a férfi rá sem figyelve elsétált mellette, majd megragadta a fiatal őrt, és talpra rántotta. – Így bánsz a vendégünkkel, miliken! vicsorgott, és a szemei mérgesen összeszűkültek, miközben beszélt. – Én úgy értem! – fröcsögte a fiatalabb férfi, a tekintete ide-oda járt a főnöke és Krisz között. – Kéri bocsánatot! – követelte Casgrove és úgy merett Milliken arcába, mint egy tanár, aki leszítja a gyereket, mert az átlépte a határt a szünetben. Milliken arca egy pillanatra elvörösödött, aztán végül megszólalt. Sajnálom, motyogta, miközben már is megfordult, és lehajtott fejjel visszasétált a raktár felé. Egy pillanat múlva Kazgrow Krisz felé fordult, komor az arcán. Jól vagy? Kérdezte majd, előhúzott a zsebéből egy kis fémdobozt, és kivett belőle egy kézzel sodort cigarettát. Jól vagyok. Ennél keményebben is megütöttek már, mondta Kriszt, és még mindig Millikent figyelte, amint az lassan dúzzogva elsétál. Biztos vagyok benne, felelte Casgrove, és oda a cigarettát. Kriszt elgondolkodott rajta, hogy kivegyen egy szálat, de végül megrázta a fejét. Korábban egyszer már kipróbálta, amikor még katona volt, de rögtön tudta, hogy ez nem neki való. A légzés így is elég nehéz volt sokszor a terepen, minek rontotta volna még a helyzetet. Na, hogy gondolod, mondta a férfi, és úgy nézett Kriszre, mintha ő lenne az első ember, aki valaha is visszautasított volna tőle egy cigarettát. Lassú mozdulattal visszatolta a kisdobozzt a zsebébe. Casgro kinyújtotta a kezét, a tekintetét chris szegezve tartotta. Sajnálom, ami a delilah történt. Túl sokat ittam a piájából, nem gondolkodtam tisztán. Szeretném újra kezdeni, ha nem bánod. Az az érzésem, hogy sok közös van bennünk. Chris egy másodpercig szemlélte a férfit, majd kezet fogott vele. – Jó eszem? – kérdezte és most először vette észre, a Kazgrow készfején húzódó hosszú heget. Igen, hat évig őriztem a békét, mielőtt úgy döntöttem, hogy lelépek. Néhány évvel az origa előtt. Amikor hallottam egy állásról az OST-nél, azonnal lecsaptam a lehetőségre. Egy esély az újrakezdésre. Tudod, hogy megy ez? Tudom, helyeselt Krisz. Lefogadom, hogy tudnánk mesélni néhány háborús történetet egymásnak. Jelentette ki Kazgrow. Hosszan szívott a cigarettájából, majd lassan kifújta a füstöt, előtte egy pillanatig élvezettel tartotta vissza azt a tüdejében. – Lefogadom, hogy igen – válaszolta Chris. Látta, hogy a távolban Milliken beütött egy kódot a raktár falán lévő panelbe, majd kinyitott egy ajtót, amit ekkora távolságból nem is lehetett észrevenni. – Mit rejtegettek oda bent? – kérdezte a raktár felé bökve, majd visszanézett casgrove -ra. Hát, mondta a nagyobbik férfi, és egyik kezéből a másikba tette a cigarettáját. Nem sok rejtegetni való van ezen a bolygón. Valami radioaktív hulladékot tárulunk ott. Margaret egyik rosszú sikerült energiakísérlete. Csak próbáljuk biztonságban tartani a polgárainkat. Ha valamelyik bányász betévedne oda, és pár nap múlva meghalna sugárfertőzésben, a jó eszem ránk szállna. Jobb, ha biztonságban vagyunk, és tisztán tartjuk az embereket. Chris hűn a választ halva. Casgro ismét szemügyre vette őt, és újabb hosszús lukkot szívott. Ha kitöltöd a papírokat, valószínűleg körbevezetlek. Lexa biztosan tud segíteni ebben. De őszintén, elég unalmas oda bent. Valószínűleg jobb dolgokat is megnézhetsz az óesténél. Már ha te és a lányaid itt maradtok. Krisz ismét átpillantott Kazgró vála fölött. Milliken a raktár nyitott ajtajánál állt, és egy másik őrrel beszélgetett, aki odabentről jött ki, egy magas lófarokba fogott, vöröshajú nővel. Egy másodperc múlva mindketten rájuk néztek. Talán, bólogatott Krisz. Kaszgró arépp húzódott, Eltakarva Kriszelől a raktára nyíló kilátást, majd megdörzsölte a zállát. Valamikor megihatnánk valamit. Egy olyan este, amikor nem mindenki részeg, és nem veri egymást. Elmesélhetem neked ennek a helynek a csínyát-binyát, te pedig mesélhetsz nekem arról, hogy milyen jól szórakoztál a usm Úgy hallottam, hogy az aktáidat kurvára titkosították. Lefogadom, hogy az én szolgálati éveim sokkal unalmasabbak voltak. Mint a TIEID. Chris fontolóra vette az ajánlatot, elgondolkodott az Elizabettel az évek során folytatott beszélgetéseken. Voltak párok, akikkel együtt lógtak a kapcsolatuk különböző pontjain, de nem emlékezett arra, hogy valaha is lett volna barátjuk a házasságuk alatt. Valójában utoljára akkor volt barátja, amikor még tinédzser volt, mielőtt belépett a hadseregbe. Ezután lényegében csak két kapcsolata volt, Elizabeth és a USM. A felesége mindig finoman gúnyolódott rajta, hogy nincsenek saját barátai, ő pedig forgatta a szemét, mondván, hogy túl elfoglalt ehhez, de tudatában volt annak, hogy valami mégis hiányzik az életéből. Talán ez volt az esélye rá, hogy végre szerezzen egy barátot? Vagy talán Casgro csak játszadozik vele? Amit Krisz annál is inkább gyanított, minél tovább bámult a férfi szemébe. – Jól hangzik? – válaszolta, majd egy pillanatnyi kínos csend következett. Krisz kezdte megbánni, hogy túl közel engedte a cigarettázó alakot magához, hiszen egyértelművé vált számára, hogy a férfi csak azt akarta, hogy Krisz minél hamarabb eltűnjön a raktár közeléből. – Minden esetre vissza kellene mennem. Nem akarom, hogy a lányok felébredjenek, és csodálkozzanak, hogy hol vagyok. Természetesen, mondta Kazgró. Aludj egy kicsit, aztán holnap beszélgessünk, ha van kedvet hozzá, vagy holnap után, ahogy neked jobban tetszik. Chris megfordult és elsétált. Teljesen kiszolgáltatottnak érezte magát, hátat fordítva az idegeneknek a virtuális éjszaka közepén. Az is megfordult a fejében, hogy talán túlságosan is paranoiás. Annak ellenére, hogy ismét meg akart fordulni, hogy megnézze, nem figyelje Kazgrow, Krisz Chris mégis tovább ment. Ehelyett Jane-re és emma gondolt, és csendben imádkozott, hogy ne ébredjenek fel, amíg visszatér. Látomása támadt arról, hogy a lányok sírva, zavartan és dühösen kutatják át a házat érte. Sietett, hogy mielőbb hazaérjen. Amikor már éppen visszalépett volna a fák árnyékába, amelyeken keresztül a raktárhoz ért, engedve saját csillapíthatatlan kíváncsiságának, mégis hátra pillantott. Kaszgró már a raktár ajtaja mellett állt a másik két telepessel, és mindhárman Kriszt figyelték. Szinte tapintható volt a feszült várakozásuk csendje, Krisz egy pillanatra megállt, mert meglepte a tekintetük. Egy pillanat múlva Kaszgró intésre emelte a karját. Krisz is így tett. A várakozó trió nem mozdult, nem ment be a raktárba, addig álltak ott, míg látogatójuk el nem tűnt a sűrűben. Krisz már nem nézett vissza többé, hazafelé indult az ágak földre vetülő árnyékában, amelyet a hamis égbolton tovább ívelő hold vetett a tájra.